Рада вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухро фентезійних історій. Сьогодні читаю про кохання, що не знає меж, про майбутнє цілого людства, про позаземні цивілізації, про страшні загадки, що вартують людського життя. А створила цей дивовижний світ майбутнього неймовірна українська авторка Юлія Богота. Щиро дякую пані Юлії за творчість та особистий дозвіл на озвучення цього роману. Елійці з'явились на землі зовсім неочікувано Вони знищили долі тисячі жителів Відібрали їх емоції Змили штормом цілий Вайлдхіл Потім спалили вцілі затьмарили сонце темрявою, А в кінці дали людям життя Якого вони не знали Вони навчили їх кохання яке здатне відбирати останній потих. На вас чекає чуттєва серія з п'яти частин. Закохана в шторм, закохана в холод, закохана в потім, закохана в темряв, закохана в життя. Вона покаже вам сотні відтінків любові, горя, болю, та покаже, як прийняти своє минуле. Книга перша «Закохана у шторм». Історія Елорії Кілька місяців тому на нашу планету прибули елійці. Вони не були схожими на когось із наших злочинців, тому що не вбивали, а давали людям те, чого ті хотіли. Натомість ці істоти харчувалися нашими емоціями, продовжуючи цим своє життя. Незабаром більша частина населення почала ходити з усмішками на обличчі. Огидне видовище хоча тому, що це було занадто добрим для правди. Як казали в народі, «Безплатний сир лежав лише у мишуловці». Я ніколи не розуміла, чому влада сприйняла їх настільки приязно і беззастережно повірила у їхню святість. Можливо, елійці прочистили мізки жителям Вайлдхілу. А можливо, ми, люди, самі по собі були такими наївними, і завжди хотіли вірити в казку. Але хоч би що там було, час розставив все на свої місця. І справжня сутність прибульців дала про себе знати. Через два тижні після їхнього прибуття мій батько сказав нам із сестрою триматися від них якомога далі, Тому що в місті стало вагомо збільшуватись кількість померлих. І як лікар він мав доступ до подібної інформації та всіма силами намагався зрозуміти, що відбувається? Безвилезні дні у лікарні змінилися безвилезними ночами. Лайка зі старими знайомим телефоном і нервові зриви зробили з нього виснажену і хвору людину. Я і Блурейн намагались його якось відірвати від цих подій, але дарма. Деякі речі залишалися незмінними навіть у такі страшні дні. Земля оберталася навколо своєї осі. День змінювався ніччю, а Майкл Отем за роботою лікаря не бачив нічого на білому світі. Досліди, спроби вивести якусь речовину з крові померлих та постійний стрес щодня забирали його час. Мені здавалося, що гірше вже не могло бути, але незабаром світ знову перекинувся вверх дном. Поступово почали зникати люди. Щотижня то там, то тут знаходили тіла чоловіків і жінок, пов'язаних між собою лише походом до цієї позаземної раси. До цього не було нікому справи, адже всі отримували те, що хотіли. Народ – виконання бажань, а елійці – життєво важливі для них емоції. Ще пізніше захворіли діти та підлітки. а За симптомами це нагадувало сильну застуду, поки вони через температуру не потрапляли до лікарні, де їхній стан різко погіршувався, і вони помирали. Саме медики забили на сполох. Мій батько з початком зникнень майже перестав приходити додому. Три години сну, і ось його знову немає. Через те, що він вважав, що елійці могли привезти з космосу якийсь вірус. Моє життя перетворилось на пекло. Його не слухали, і це змушувало Майкла ще більше занурюватись у всі ці події, абсолютно забуваючи про нас, його власну родину. Можливо, він помилявся, а можливо, це просто було невигідно для нашого мера. Щоб там не говорили, але якось Майкл просто не повернувся додому. Його телефон отримав статус «поза зоною доступу». На роботі його не бачили, і навіть наші сусіди не могли згадати, коли зустрічали його востаннє на вулиці. Я шукала тата цілодобово. Обійшла половину Вайлдхілу, тільки ось слідів не було. Наче хтось стер його з нашого життя. Весь цей час люди продовжували потрапляти в лікарні, і після цього їх більше ніхто не бачив. Батьків колега по секрету розповів, що для уникнення поширення хвороби їх спалювали у спеціальних крематоріях. Сім'ям навіть не дозволяли попрощатися або б десь побачити тіла вистанні. Що це за чума, ніхто так і не сказав. Вона не передавалася нікому із родичів, і тому такі ж свідомі громадяни, як я, вважали, що винуватцями були саме прибульці. Часом я запитувала себе, а чи коштувало воно того? Лічені дні безтурботного щастя, від якого і щастя більше не лишилося. Для деяких із міста – безумовно. Наприклад, стара Ен, яка одного разу потрапила в аварію і перестала ходити через травму хребта. Багато хто з вас міг би сказати, що це не страшно і було безліч виходів із ситуації. Але в нашій місцевості вони не працювали. Вайлдхіл будувався на хвойних лісах біля океану. І хоча дороги в нас були цілком нормальними в центральній частині міста, але добиратися до будинків на околицях доводилось через вічне болото. Грунт був багатий на пісок, а через вихід до води та частих дощів тут постійно стояло болото, і стежки щоразу проростали мохом. На старенькому візку пересуватися було дуже складно, тому вона і звернулася до елітів. З проханням привезти її персональну вінтажну машину до ладу. Але замість коляски вони вилікували її ноги. І це справді було дивом. Ось тільки через десять днів стареньку знайшли біля свого будинку мертвою. Як і десяток інших людей. Якийсь час я ще вірила, що елійці принесли нам якусь користь. І злилася на весь світ через зникнення Майкла, а літом померла моя маленька сестричка Блу Рейн, ставлячи крапку у всіх сумнівах. Одного дня у неї різко піднялася температура. Я викликала швидку допомогу, а через добу лікар зателефонував та виказав свої співчуття. Блу спалили, та жодні зв'язки батька не допомогли мені побачити її на прощання. Все світле зникло, ніби його ніколи й не було. Я плакала цілодобово, мені хотілося хоч у когось знайти порятунок, але не залишилось нікого близького, нікого, з ким би я могла поговорити, без почуття нудоти та зневаги. І якщо до цього моменту я думала, що Майкл ще повернеться, то підсвідомість мені сказала, що його більше немає. Якби батько був живий, він би повернувся, а отже їхня смерть стала кінцем колишнього життя. Біль від втрати постійно затоплювала свідомість хвилями. Вона то накривала мене з головою, а то зникала, подібно до прибою перед цунамі. Відходила настільки далеко, що я переставала відчувати навіть саме життя. За штормом всередині моєї душі я забула абсолютно про все. Про їжу, про роботу, про знайомих і навіть про ненависних елітів. Все це відійшло на другий план, тому що не мало більше жодного сенсу. Коли ще одна гігантська хвиля спогадів знову знесла всю мою витримку, і я відчула порожнечу. Це була та безодня байдужості, яка змогла знести собою навіть ненависть до прибульців. Якщо світ хотів пограти у звичайне життя, даючи, що нічого не сталося, то мені варто було вчинити так само. Можливо, колись я теж зникну з нього. Глибоко всередині я просила небо, щоб це сталося якнайшвидше. Саме з того дня розпочалось моє нове існування. Малювання, сон, готування, малювання Якщо мене не доб'ють еліці, то подібний режим рано чи пізно зробить свою справу Та звільнить мене від минулого Я більше не хотіла відчувати абсолютно нічого Не хотіла годувати їх своїм горем, щастям або навіть страхом Вони не отримають від мене жодної краплі емоції. Від будь-кого, але не від мене. Байдужість стала моїм найкращим другом. Ось так, на початку літа моє життя зруйнувалось, і я залишилась одна у світі, де щастя вбивало. Розділ перший. Трохи вище мого серця. Шум прибою переливався у збережжя. Я сиділа на березі океану та малювала море. Стрілка механічного годинника давно перейшла позначку 10 вечора, але попри це небо все ще мало червонуватий відтінок, котрий відбивався на теплих бірюзових хвилях. Десь вдалині почувся крик невеликих реліктових чайок, що звичкою кидались із пустельних скель на іншому кінці берега, щоб трохи охолонути Літо видалось надто гарячим навіть для них Воно спалило весь мох у лісах Вайлдхілу Стерло фарбу на старих будинках У які вже ніхто не зайде І роздерло звичні людям почуття Якщо раніше мені була ненависна сама думка Про те, що все світ став щасливішим у той час, як усередині в мене все померло, то зараз мої почуття нагадували висохле озеро. Емоції випаровувались, залишивши по собі величезні тріщини, десь на дні душі. Все, що залишилося, малювати на папері те, що зовсім недавно було всередині. У такі моменти мені здавалось, що все, як і раніше, добре, і не було жодних сліз жодних смертей і зникнення. Б'які лінії поступово набували образів старого маяка, який знаходився з іншого боку затоки. З цього ракурсу він здавався гарною вежею, пофарбованою білим кольором, і навіть невгамовні чайки зовсім не псували його вигляду. Навпаки, в останніх променях сонця їхні мокрі тіла переливались відблисками, а сам маяк нагадував дідуся, який всупереч пошарпаному вигляду зберіг любов до прекрасного. Мені завжди подобалось проходити на це місце. В оточенні великих каменів, нагрітих за день до високої температури, я відчувала хоч якесь тепло під ребрами. Моя спина мала міцний тил поки пальці виводили щоразу акуратні маленькі штрихи. Тільки тут можна було розслабитися та уявити себе частинкою цих всепоглинаючих хвиль, які розбивались об сірі валуни та кидались на гарячий пісок, аби випаруватися за кілька хвилин. Тут завжди панувала тиша, тому коли ззаду пролунали тихі кроки, я не втрималась і подумки вилаялась. Вузькою доріжкою між дерев і каміння спускався Елієць, якого я колись мало не вдарила по голові, побачивши заплакану Блурейн. У той день, коли вона втекла, щоб прийти в будинок, який їм виділив мер Вайлдхіло, я шукала її по всьому місту, а коли знайшла свою сестру в сльозах, не пояснити, що сталося, то сильно злякалась і втерлася до них. Взявши в руку масивну статуетку з найближчої полиці, я зі злості мало не стукнула нею першого прибульця, який потрапив на мій шлях. Його. Як виявилося пізніше, дарма. Згадавши це ж сріблясте волосся і ліця, я пошкодувала, що зараз у мене під рукою не було нічого важкого. Моя спустошеність починала швидко замінюватися злістю та болем, коли я побачила представника цієї раси настільки близько. Але в супереч бажанню позбутися його, я просто обернулася до моря із свого малюнка, сподіваючись, що він постоїть тут декілька хвилин і піде. Хвилина, дві, три. Він сів за кілька метрів від мене, біля інших каменів, просто спостерігаючи за заходом сонця. Мабуть, хотів відібрати у мене навіть його. У такій дивній атмосфері мовчазного неприйняття минуло близько години. Сонце нарешті зникло за горизонтом, поступившись своїми правами блідом світлу супутника. За цей час я навіть забула про присутність інопланетянина, малюючи. Малюючи, та знову малюючи, поки він не вирішив нагадати про себе, то божевілля низьким, захриплим голосом. «Чому ти нічого не просиш?» – поцікавився чоловік, втискаючи долоні в ледь теплий пісок. Не отримавши жодної відповіді, він вирішив продовжити. «Давай, я дам тобі те, що тобі потрібно!» А ти залишиш мене тут одного. Згода? Мені нічого не потрібно, спокійно відповіла, продовжуючи виводити останні штрихи. Легке роздратування змушувало сильніше стискати в пальцях механічний олівець, аби вгамувати нерви. Не вірю, втомлено прошепотів Елієць, щоб далі пояснити свої думки вже нормальним голосом. Люди надто ліниві, аби досягати чогось самотужки. Їм подавай все відразу і на блюдечку. Ми хоча б не вбиваємо ні в чому невинних дітей. Кинула різкіше, ніж хотілося б. Зрештою, я не мала бажання видавати свої почуття і відкриватися настільки сильно перед незнайомою істотою. Ми теж! Тоді чому ж усі люди, які звертаються до вас, помирали чи зникали через кілька тижнів? Я не знаю Він зі стогоном запустив свої пальці в довге волосся Ніби питання його й самого жахливо нервувало А потім глянув у мої очі Та, намагаючись донести серйозні думки, продовжив Але це не наша вона Вони просять, ми виконуємо Нічого більше мої побратими не роблять. Але якою ціною? Думаєш, одна фотографія варта того, щоб за тиждень померти? Ні, вона варта одного дня життя для Еліця. Він повернувся обличчям у мій бік черговий раз, і почав пропалювати мене своїми сірими, блискучими очима в глибині яких роїлись неприродно білі іскри. Я оніміла. Хотілося звинуватити у всьому його. Хотілося кричати, хотілося плакати. Хотілося вирвати з серця все це кохання. Бо легше не любити зовсім нікого, ніж ось так от втрачати близьких людей і потім жити з цим. Весь цей час його погляд був прикутим до мене а на обличчі відбивався дивний вираз, який я не могла розшифрувати. «Я не знаю, як ти живеш з цим. Це ж ти? Ти та сама дівчинка, яка мало не вдарила мене кам'яною людиною?» «Так, я і знаєш?» – запитала його, складаючи свої речі назад в рюкзак і тубус. І «Я багато віддала, щоб зробити це набагато раніше». І якщо ти так не любиш еліців, то давай, бий, я навіть не кліпну. Міцний чоловік, вищий за мене на голову, піднявся на ноги та підійшов в притул, нависаючи загрозливою тінню. Було у цих словах щось таке, що змушувало повірити примусь мене хоч щось відчути. Це не поверне мені її. Я підняла свої речі з піску і мовчки пішла, відчуваючи на собі палкий погляд і чуючи ледь помітне в шумі хвиль слово. Шкода. Ноги вперто крокували з вивистою стежкою, намагаючись швидше вивести мене з набережної. Я замовкла, бо не бачила сенсу обговорювати те, що вже минулося. Після стількох втрат моє серце було визнаженим. Наче всі ці емоції поглинули його. Не хотілось ні пити, ні їсти, ні прибирати, навіть говорити з кимось не хотілося. Та й навіщо? Більше ніхто не готував вранці млинці зі згущеним молоком, ніхто не просив косметику, не лаяв мене за те, що погано харчуюсь, не цікавився, як пройшов мій день. А інші, інші не могли мені замінити їх. Але це й не потрібно було. Я не хотіла, аби мені заміняли тих, кого я любила. Я хотіла їх пам'ятати, адже поки я їх пам'ятала, вони не помирали по-справжньому. Вони завжди жили всередині, трохи вище мого серця, в душі. Розділ 2. Маленька вдомлена дівчинка. Минула ніч змусила мене багато чого переосмислити, поки я черговий раз не могла заснути в задушливому ліжку. Той чоловік не був схожим на того, хто міг вчинити масове вбивство. Було в ньому щось таке, що казало мені. Я помилилася. Можливо, його рішучість прийняти удар. А можливо, це лише моя фантазія, і дурні залишки віри в краще. Дивлячись на дерев'яні перекладені горища, мої думки постійно повертались до його сивої маківки та татуювань, які приховували собою майже усі голі ділянки шкіри. Засинаючи під ранок, я пообіцяла собі попросити вибачення, якщо колись побачу його знову, або хоча б не грубити більше, Можливості Всупереч бажання відпустити минуле Цієї ночі Мені знову снилася Блу Вона лежала на своєму ліжку І марила Її коротке волосся прилипало До спітнілого чола І мені доводилось постійно поправляти його Аби бачити яскраво сині очі Її пухкі губи покривались Тріщинами через температуру з них раз у раз зривався тихий стогін і слово «мама». Вона просила забрати її до себе на той світ. З одного боку мені було дуже шкода, сестри, а з іншого – прикро. Ми стільки часу провели разом, пережили зникнення Майкла, а вона теж хотіла піти, навіть у сні. Прокинувшись від старого спогоду, який не давав мені спокійно спати, я не витримала і пішла готувати обід, осмислюючи свої думки. Хоч вони й завдавали болю, але підсвідомість не обманювала. Де б не була зараз Блу, вона віднайшла маму. І тепер мала бути щасливою, навіть якщо це означало, що я залишилася сама. Сподіваюсь, ці кошмари колись припиняться, або хоча б перестануть завдавати стільки болю. Весь наступний час пролетів майже непомітно. Я поїла макарони, закупила продукти, віднесла вчорашню картину на продаж скупнику та розв'язала фінансові питання. Попри те, що вдома залишилось чимало залишчаджень, завдяки чому найближчі півроку я могла взагалі не працювати, весь свій вільний час я витрачала на малювання. Тато завжди хотів, щоб я займалася улюбленою справою, і це приносило мені дохід. Якщо пощастить, ті роботи, які я передала містеру Чайнзу сьогодні, зацікавлять когось у Флаймсі. Все, що мені залишалося – чекати та вдосконалюватися. Тому я взяла приладдя, пачку солоних крекерів, воду і пішла туди, де мені нічого не нагадувало про минуле. Сьогодні на березі на мене вкотре чекав сюрприз. Він лежав у в'ятій чорній футболці та о довгих штанях, розглядаючи чисте небо. На гарячому піску виблискувало довге сріблясте волосся, наче хтось розсипав на ньому сіль. Так і зупинившись у невеликому проході між скелями, я задумалась, а чи варто було взагалі підходити. Мені не хотілося сваритись з ним ще раз, але я не знала, як він відреагує на непроханого гостя, який нагрубив йому зовсім недавно? Перш ніж я встигла розібратися зі своїми думками, він заговорив зі мною. Мені шкода. постоявши кілька секунд, я мовчки підійшла ближче. Роззулася і сіла поряд. Настав час поговорити про це і перестати звинувачувати весь світ. Дуже довго мені доводилось тримати все в собі, аби не зриватися даремно на невинних. Мені теж шкода. Я простягла йому руку на знак перемир'я і представилась. Мене звуть Елорія. Елієць розглядав мою долоню з якимось страхом, помітно, не бажаючи торкатися. Почекавши ще трохи, я прибрала її та повернулася до свого початкового плану. Просити перебульців привітатися було для мене занадто принизливо. Даніель пролунала серед шуму хвиль, коли я почала діставати у лівці. Це те ім'я, яке дали мені ваші люди. Не злись, і я впевнений, що ти не хочеш цього. Навіщо ж тоді простягати тобі руку? Доволась я. «Напевно, ти не знаєш, але всі еліці читають думки за допомогою дотиків. Навряд чи ти зраділа б, якби я побачив твоє минуле. Для людей це образливо, як нам пояснювали». «Так», – збентежилась я, – «навряд чи хоч хтось цьому був би радий». «Для елійців це звичайна справа». Ми замовкли. Слухаючи шум, хвили і пориви вітру. Не було сенсу говорити, що ми дуже різні. Наше мирне спілкування вже було здобутком. Вперше я не замахувалась на нього каменем і не хотіла вдарити, а він не намагався мене підкупити. Стійка атмосфера перемир'я відчувалась майже затишно. Надже, це й не ми були. Повернувшись до мене обличчям, і спершись на інший камінь, чоловік розглядав полотно під моїми пальцями. Попри минулий вечір, його гопильний погляд не викликав у мене жодного дискомфорту. Навіть навпаки, навіював спокій. «Ти гориш», – кинув він пошепки. «Тобто», – здивувалася, не помічаючи жодного вогню на собі, – «емоційно згораєш. Це через вчорашнє?» Так, з потерла я шию, намагаючись придумувати, як м'якше висловитись. Ти нагадав мені про те, що я довгий час намагалася забути. Вибач, тобі не можна було переживати. Мені це потрібно було. Я намагалась пояснити, що зі мною все нормально, і йому не варто звинувачувати себе, що це не ідеальна частина мене, та того, що я пережила. І я хочу цього. Бо так я хоча б відчуваю себе живою. Дурненька, ти ж не знаєш, про що говориш. З чого ти взяв? Запитала, починаючи злитись. Думаєш, ти розумніший? Ні. Він стомлено заплющив очі, втрачаючи весь свій запал. Подивися на мене, Елоріє. Що ти бачиш? Високого татуйованого чоловіка, котрий зміг вижити після катастрофи. напевно, він пережив набагато більше мого. little girl. З усмішкою промовив Дан, відкидаючись на валун позаду себе. Я народився таким. Ці символи були від народження і означають, що я інший. Мертвий. Мої емоції мертві Я не потребую їх, як інші еліці. Я навіть не можу нікого полюбити Через що на Еліосі вважався чужаком Все, що ти бачиш, це наслідки Я виглядаю щасливим? Ні, відповіла я після роздумів Але знаєш, я багато чого віддала б, щоб помінятися з тобою місцями Мої руки відклали малюнки. Кинувши погляд на великі очі Елійця, я спробувала зібратися зі своїми думками. Усі кажуть, що любити добре, що це правильно і взагалі найкраще почуття у світі. Тільки ніхто не говорить, що з усім цим кращим стає після того, як воно зникає, або коли воно невзаємне. Це боляче, зітхнула я, згадуючи все, що минулося. «Поглянь на мене, Даніель. Я любила. Я втратила стільки всього, що шкодую про те, що здатна взагалі відчувати. Я виглядаю щасливою. Знаєш, люди йдуть. Шкода тільки, що вони не забирають із собою ті почуття, які викликали у нас. Жити було б набагато легше. Я багато чого віддав би, аби помінятися з тобою місцями». Ми вимучено посміхнулися один одному і почали розглядати сонце, яке опускалось за горизонт. Не було сенсу говорити ще щось. У сьогоднішньому заході залишилося більше правди, ніж у порожніх розмовах. Як же все-таки смішно був влаштований цей світ? Дві різні планети, двоє різних істот, дві різні долі. Але обоє страждали від одного і того ж, від кохання. Він від того, що його не відчував. Я від того, що відчувала. Розділ третій. Маленький та затишний дім. З того вечора минуло півтора тижня. Даніель, як і раніше, повертався на наше місце, щоб поговорити про різні речі, пов'язані зі світовпорядкуванням землі. Я не знала, чому він не знайшов собі важливішого заняття, ніж слухати марення дурненької художниці, але його компанія йшла мені на користь. З кожним днем рана під моїми ребрами потроху затягувалась і ставала менш чутливою. Напевно, це було єдиним плюсом людської раси. Ми жили настільки мало, що наша пам'ять намагалась швидше позбавити душу від страждань. І я часто думала про це. Для людей вічне життя перетворилося б на справжнє котування, яке кидало б щомиті на нові скелі та перешкоди. Наче хвилі, які змушені щодня розбиватись об берегову лінію, без шансу забути про біль. Весь цей час Даніелі розповідав мені про їхню планету про космічний простір, про влаштування Всесвіту і про багато чого, що навіть теоретично не вкладалося в моє розуміння світу. Одним із того, що мене здивувало, було його ім'я. На Еліусі його звали Вейн, Марним. І якщо спочатку в мене ще проскакувало в діалозі це звернення, то зараз воно мені здавалось образливим. Чи могла я взагалі вважати когось марним, якщо природа вважала його життя важливим? Всі ми були прекрасними створіннями у якомусь сенсі. Чому еліція вважали інакше, я не могла зрозуміти. За ці 11 днів ми добре потоваришували. Так, це сталося дуже швидко. Дивно, Несподівано, але факт залишався фактом. Загальні вечори настільки зблизили нас, що одного разу після розповідей про їжу я наважилась запросити його на вечерю та показати різницю на практиці. Дорога до мого будинку пролягала через великий ліс, він охоплював майже всю територію Вайдхілду і закінчувався біля берегів океану з одного боку і біля скелі з іншого. Єдиним місцем, де зовсім не росли дерева, були державні будівлі, лікарня, школа, мерія та сам центр. Навколо них викопали величезні пісочні смуги на випадок пожежі. Мій будинок знаходився на самому краю лісу, там, де вже йшли камені. Не знаю, хто придумав збудувати його біля урвища, проте там виросло не одне покоління родини отем. Шкода, що швидше за все останнє. Ми крокували в метрі один від одного по хрусткому моху, перечуваючи вечірній перекус. Сонце вже майже зайшло за край лісу, і навколо нас раз у раз виднілись похмурі тіні. То тут, то там чувся тихий тріск від птахів або білок, які приземлювалися на гілки, Ліс жив, але дивлячись на жахливу посуху, і це було чудово. Можливо, незабаром підуть перед осінні дощі, і він знову вкриється м'яким шаром моху. Через півгодини повільного пішого ходу насадження стали все менше, і ми вийшли до урвища. «Це він?» – спитав Даніель, коли побачив невеликий двоповерховий будинок. «Маленький». Для мене однієї тут занадто багато місця, не погодилась я. Тобі в ньому затишно? Колись було, сумно посміхнулася. Проходь, знімай взуття. Поки Дан озвоювався і розглядав інтер'єр, я зайшла на кухню і почала чистити картоплю. Мої пальці так відвикли від повноцінного готування, що я мало не порізалася ножем. Лора, ти впевнена, що її можна їсти? На смак це не зовсім смачно. Я ж ще не приготувала, відповіла, повертаючись до гостя. Побачене вразило мене до глибини душі. Скоювджений еліт стримав надкусону, очищену картоплю і з усіх сил намагався не сильно кривитись, аби не засмучувати господиню будинку. Посмішка сама розтяглась на моїх губах. І я відібрала недогризок, поки він не вирішив звічливості доїсти і його. Дан, її ще треба приготувати. Ну я ж почистив, чи занадто тонкий шар зрізав? Ні, більшість продуктів ми смажимо, варимо і запікаємо ось там, підснула пальцем у звичайнісіньку електричну плитку. Ніяк не можу звикнути до вашого світу. Вся наша їжа завжди була готова до вживання. Ми просто зривали її, іноді чистили та їли. Нічого, ти звикнеш. Ти бадьорливо поплескала його по плечу. У цей момент Ельєць нагадував своєму дитину. Мені хотілося обійняти його та притиснути до себе, пошкодувати. Напевно, йому було дуже важко. Доводилось заново вчитися жити та пізнавати світ якщо тільки й далі ходитиму за тобою хвостиком. Чоловік повернувся до мене і посунувся ближче, дивляючись у область шиї. Не знаю, чому він завжди дивився саме тут. Через стільки часу я просто прийняла це і намагалась спокійно ставитись до його звичок. Чому ж? Бо там, де нас поселив містер Грім, мої люди облаштували все, як у нас вдома. Речі, меблі, картини, навіть їжу приносять ту, яку не треба готувати. Даніель підняв погляд на мої очі, і я так і замерла. Білі іскри змушували тонути в його райдушці, від чого я навіть не одразу зрозуміла, про що він казав. Бо ти мене вчиш набагато більшому, ніж його люди. Значить тоді, містере Хвостиков, годі мучити сиру картоплю. Краще погризу яблуко. Віддавши йому фрукт, я відійшла трохи далі до столу і почала нарізати скибочками бульбу. Іноді мій погляд косав по гостю і щоразу бачив одне й те саме – очікування і захоплення. Даніель нагадував маленьку нетерплячу дитину, яка відчувала, що ось-ось на неї з неба впаде сперевшнісіньке пиво. Чому стільки зараз стало помітно, який він великий? На цей майже двометрового прибульця будь-які предмети з мого будинку здавались мініатюрними, Його дитяча безпосередність створювала у моїй голові дисонанс. Втім, деякі вчинки змусили мене запитати, а чи таким він був байдужим до всього, як казав. Можливо, на Еліусі його поведінка і була замкненою, але тут, на землі, він мало чим відрізнявся від нас. Наприклад, коли я відбирала у нього надкусану картоплину, здалось, що він хотів торкнутися мене. А зараз його срібляста голова раз у раз глядала над моїм плечем, аби краще побачити процес годування. І так аж до самого моменту, коли вечеря нарешті приготувалась. Випадкові дотики, спокійні розмови а потім сильне хвилювання, яке мало не змусило його впасти зі стільця, коли він сідав за стіл. Дан недовірливо поклав у рот невеличку скибочку картоплі та став повільно жувати, намагаючись розкуштувати дивину. Через кілька секунд на його обличчі відбилось неприховане захоплення, і ціла тарілка смаженої картоплі випорвалась через якихось 15 хвилин. Це сталося так швидко, що я навіть віддала йому половину своєї порції. "Лоро, все дуже смачно", проговорив Даніель, сито усміхаючись. "Рада, що тобі сподобалось. А можна я до тебе приходитиму їсти, га? Хоча іноді". Благаючи подивився прибулець, підпираючи щоку до лані. Мені ж твоя картопля ночами буде снитись, а створити твоя все одно буде смачнішою. Через двадцять хвилин суперечок мені довелось погодитись і готувати додаткову порцію, поки він не наївся. Після ще однієї вечері ми пішли до моря, де всю ніч пролежали на піску і дивились на зоря на небо. Ти ж знаєш, що я не збираюся в тебе нічого просити. Так, знаю, тому я досі тут. Тієї ночі я зрозуміла, що він був таким самим, як і я, мабуть, життя настільки нещадне, що давало копняка навіть інопланетянам. Розділ четвертий Магія дотиків. Сьогодні пісок під моїми ногами здавався напрочуд прохолодним. Лежати на такому вспеку, спеку саме задоволення. І я, ні краплі не затримуючись, пала на білі крупиці та потягнулась. Для повного щастя не вистачало лише музики, тому я дістала плеєр зі свого старого шкіряного рюкзака і включила один із моїх улюблених треків, Френсис Йоней. Разом із фортепіано у моїх вухах під вітром перекочувались грозові хмари. Немов хвилі, і я відчувала вологу в повітрі, та те, як температура поступово опускалася нижче. Скоро піде дощ. Це відчувалося легенями, які вдихали свіжість, і навіть шкірою. Прекрасна погода. Ще раз розплющуючи очі, я побачила, як наді мною навис Даніель із нахмуреним лобом розглядав навушники. Цей погляд мені був добре знайомий, цікавість. За стільки часу я так і не звикла до того, що наші буденні речі були для елійців чимось унікальним. Глибоко в душі хотілося вірити, що це просто дивний сон, в якому я познайомилась з дивною людиною. Ось чому я простягла в толку, пропонуючи спробувати новинку. Трохи подумавш, елієць уклався поруч, на відстані кількох міліметрів від мене, та тицьнув її вухо. Відклавши руку під голову, і я обернулась на бік, щоб подивитись на реакцію прибульця. У жовтому світлі перед грузового неба він виглядав надто блідим і сірим для людини, вицвілим, шалено красивим та нереальним. Сріблясте волосся розстріпував сильний вітер, змушуючи його іноді морщити тонкий ніс. В холодних очах відзеркалювались громісткі чорні хмари які начебто ніколи не покидали їх. Прибережні хвилі тягнулись до наших ніг, аби втягнути кудись на дно океану. Схопити разом із піском та злизати, подібно до слідів. Вони шепотіли на фоні музики та перепліталися з нею. З кожною новою нотою моє серце тягнули позодні сліз і спогадів. В такі моменти я вірила, що так і такі з'явились. Комусь було настільки боляче, що він не міг зупинитись, аж поки його сльози не заповнили прірву. Через кілька хвилин увімкнувся новий трек «Remember It», нагадуючи про всі втрати. Після нього лав Song», обриваючись першими краплями дощу, що посипались на моє тіло. І я підірвалася з піску, Швидко складаючи свої речі у пластиковий тубус, щоб урятувати малюнки. Тільки дарма. Погода ставала гіршою з кожною секундою, і я розуміла, що ми не доберемось сухими до мого будинку. Тубус, звичайно, зберіг би малюнки від води, але не врятував би ні рюкза, ні нас. Відчуваючи мене на інтуїтивному рівні, Елієць сховав у кишені навушники. Відібрав речі та впевнено потягнув за долоню на стежку. Над нашими головами промайнула блискавка. Побачивши, ще один спалах дан посміхнувся і додав швидкості. Засохлі хащі наповнились шумом. Я трималась за теплу долоню та ледь поспівала за Даніелем. Дощ поробирався крізь гілки дерев, стікаючи ними на наші обличчя. В грудях пекло від швидкості і задухи, але я нарешті відчула себе по-справжньому живою. Хотілося кричати, хотілося ще швидше просуватись між кущами. І вперше за такий довгий час мені хотілося жити. Елієць жив у лісовій гущавині, майже повністю прихованої від людських очей. Не знаю, чому він вирішив перебратися від родичів, але промокнувши до нитки, я була дуже рада цьому. Одиночок складався всього з трьох невеликих кімнат – вітальні кухні та ванної кімнати. На дерев'яній стіні висіло кілька моїх малюнків, які він попросив колись залишити собі на згадку. Вони викликали теплу усмішку, коли ми переводили подих від пів. Сідати фармоклою на диван зовсім не хотілося. Мабуть, Елієць подумав про те саме, бо поліз у шафу і дістав дві пари чорних штанів та сорочок. «Як гадаєш, тобі підійдуть ці речі?» Чоловік притилив до моїх ніг свої штани та розсміявся. «Мало того, що в талії він був значно більше за мене, так і по вони суттєво підводили. Зробити їх менше – усього трохи магії, і вони будуть тобі за розміром. Не треба, мені вистачить і сорочки», – усміхнулася я. Тема його сил була заборонена, і ми намагалися її уникати. Я тому, що це нагадувало про правду. Він тому, що йому не подобалось бути використаним. Тоді переодягайся, а я піду на кухню. Зроблю нам попити чогось гарячого. Залю пакетики з травами-окропом із чайника. Жодних сил. Чоловік розвертувся та вийшов. Було приємно, що він не хотів створювати незручну ситуацію. Хоча відверто кажучи, Мене давно перестало бентежити голе людське тіло. Все своє дитинство я провела у татовій лікарні, тому швидко навчилась не приділяти великої ваги чужій фізіології. Зрештою, у всіх нас дві ноги, дві руки та однакові потреби. Навіщо соромитись того, що ні для кого не було секретом? Навряд чи я побачила в елійцях щось нове. На вигляд будова їх тіла відрізнялась хіба що більш масивною статурою, Нереальним кольором очей та волосся. Швидко переодягнувшись, я висушила, як могла, своє коричневе волосся і спробувала заблести його в косу. Неслухняні хвилясті пасма стирчали на всі боки, наче мене вдарило струмом. «Слухай, а в тебе немає чому стягнути волосся?» крикнує Ядану, вперто намагаючись пригладити цей вибух на макароні фабриці. Все-таки краще бути їжаком, ніж медузою-горгоною. Зараз принесу. Чоловік овішав до кімнати, обережно поставив на стіл чай і наблизився. За вікном гримнуло. У світлі блискавок його зовнішність набула хижого відтінку, а чорний одяг сприяв цьому ще більше, додаючи якогось тваринного шарму. З сивого волосся стікали краплі води, кочуючись по губах і шиї, щоб упасти на гостро ключиці. Елієць підходив все ближче, поки я заворожену спостерігала за його обличчям та задоволеною усмішкою. Було щось в цій расі магнетичне, манливе, що притягувало до себе. Я сам заплету, кинув Даніель і потягнув свої великі руки до моєї шевелюри. Уявивши, як він восмикує мені волосся або просто плутається в ньому пальцями, я подумки налаштувала себе на тортури. Ненавиділа, коли хтось торкався його. А може, не треба? Чоловік хмикнув і зі спритністю всадив мене на диван. На диво, обережно, він став пригладжувати моє незлугняне волосся, і воно поступово сушилося та магнічним чином розділялося. Це був перший раз, коли він застосував при мені свої сили. Та, чого вже брехати? ніякої злості я не відчула. Щовидше інтерес. Поки Дан плітав стрічку, річку, я настільки розслабилась, що помітила несподівані для себе дрібниці. Його глибоке дихання, моє гучне биття серця і випадкові дотики. В голові якось надто яскраво згадались його слова, про нездатність любити. Я дивилась на ці хижі риси обличчя і розуміла, що якби він був океаном, я б уже втонула. Дивись, який гарний банд. Я бачу, що ваші дівчата часто носять такі. Як тобі? спитав він, показуючи мені з гордістю величезний фіолетовий банд із якимись камінчиками. Гарно. Навіть з огляду на те, що у Вайтхілі такі банти носили лише маленькі дівчатка, а років семи. А де ти взагалі взяв цю стрічку? Хотілося, щоб у тебе залишилося щось від мене. Тому створив. І я ж елієць, пам'ятаєш? Спробуй таке забути, коли ти ніколи не чув музики і намагався з'їсти сиру картоплю. Борчала я собі підніс. Але я не про це. Ви ж не можете робити нічого для себе, це знає весь Вайлдхилл, а це мій бонус за потворність. Єдине, на що я здатний – це створювати речі. Не лікувати, не керувати чимось, не літати, не любити, а лише перебудовувати атоми в потрібному порядку. Ти не потворний. Я повторювала по складах, те, що турбувало мене вже не вперше. Перш ніж я встигла спіймати свої думки, з рота вирвався нещодавній висновок. «Ти гарний!» «Гаразд, гаразд!» не бажаючи продовжувати цю розмову, погодився Дан. «Іди, лягай, я в країну з ковтрою. Бракувало ще захворіти. Я навіть вилікувати тебе не зможу, а своїх родичів я не пошучу купатися у твоїх думках. Якщо хтось і читатиме їх, то нехай це робитимуть тільки я» у голові раптом з'явилися слова про те, що елійців впізнавали минулі людини лише через єдиний дотик. Цікаво, що побачив у моєму минулому Даніель, коли тягнув сюди за руку. Сподіваюся, нічого надто особистого. Не хотілося б червоніти перед ним за дитячі дурниці. Розділ п'ятий. Ти прекрасний. За вікном шуміла злива. Здавалося, що дощ Вирішив компенсувати весь час, коли гаряче сонце день за днем висушувало ліс у Очно Очноголосий грім проривався крізь скло, порушуючи тишу. Рідкісні спалахи близькавок ледь пробивалися крізь гущу дерев, щоб на мить проникнути в кімнату. Я сиділа навпроти Даніеля, попиваючи гарячий чай. Наші ноги ледь торкалися а очі повільно розглядали різницю у зовнішності. У напівтемряві він майже не відрізнявся від людини, хіба що сіруватим кольором шкіри. Хижі гострі вилиці мали викликати в мене страх, а натомість я відчувала, як невідворотно закохувалась в цю істоту. Скільки днів ми були знайомі, чому в цьому божевільному світі він був єдиний то розумів мене, чому лише він міг пробудити в мені бажання жити І змушував забути про всі ті камені, які кинули життя в мою душу В голові роїлись безліч питань, які не давали спокою Притулившись лицем до стіни, я тихо запитала те, що давно цікавило Чому ви прилетіли саме до нас? Бо ваша планета виявилася найближчою Дан зам'явся. Ця розмова давалась йому важко, від чого в сріблястих очах раз у раз читався сум. Люди могли вручити моєму народу шанс на нове життя, тому Аманда направила курс на землю. Так, це далеко не те, що нам давав справжній зв'язок душ, але подібне існування краще, ніж смерть у Космічному океані серед метеоритного поясу. А ти ніколи не допускав думки, що ваша магія могла зашкодити нам. Вирвалося, перш ніж я змогла зупинити себе. Ваша поява... Все дуже змінилося з того часу, і боюсь, що може стати ще гірше. Я не бачу шкоди для людей. Почав було він, потягнувшись пальцями до моєї долоні, але в останню мить зупинився. Спробуй зрозуміти їх. Елійці фізично залежать від ваших емоцій. Їх, здивувалася я, чому він говорив так, наче сам не належав до цих тварин. А як же ти, хіба ти інший? Так, я інший. Але це нічого не міняє, Майлайт. Моє світло. Чужорідна мова пройшла з дивним відчуттям занепокоєння по шкірі. Ми залежимо від вас. «Думаєш, нам є сенс завдавати вам шкоди в таких обставинах?» «Я не знаю, правда. Мені хочеться вас зрозуміти. Але з того часу, як ви прилетіли, усі, хто бував у вас, зник або помер». Нарешті сказала йому те, що мене турбувало довгий час. «Я звикла вважати елійців винним у смерті Блу. І зараз у моїй голові не вкладалось, що прибульці могли бути непричетними. Маєш бути якесь розумне пояснення? Так, має, видихнув він і подібно до мене притулився лицем до стіни. В сріблястих очах виблискували іскри, подібно до зірок, дивлячись на них, мені хотілось потонути, зникнути там, де не було ніяких смертей. Я намагаюсь його знайти, але поки що не можу тобі нічого пояснити, бо і сам не розумію багатьох речей. Але, будь ласка, зрозумій нас Ми не маємо іншого виходу Хіба є досить вагома причина для того Щоби настільки ризикувати чужими життями В моїй голові ніяк не вкладався чужий світогляд Майкл постійно вчує мене Що шкода від вчинків має бути завжди меншою за користь А яка користь була від елійців Що може бути коштовнішим за життя «Кохання, Ело, кохання. Життя Еліці завжди залежало від того, чи ми зуміємо знайти свою пару до певного часу. І якщо цього не відбувалося, ми просто вигорали і йшли на той бік. Який ще той бік?» – не розуміла я. Світ душ. Існування не закінчується на тілесній оболонці. Кожна душа просто починає жити інакше. За тих ден, ледь помітно відвертаючи лице. І я ніколи не міг туди потрапити через свою особливість. Але Аманда працює з живою матерією, і вона неодноразово говорила з тими, хто зник. Вона постійно ходила у той світ, аби зустрітися зі своєю померлою парою. Ми не боїмося смерті, розумієш? Ми просто хочемо дожити своє. «Розумію». Але це ще гірше. Якби він сказав, що для них це розвага, я могла б звинувачувати Даніеля за всі ці смерті. І так було б простіше. А зараз я усвідомлювала, що, можливо, це просто випадковість. Люди раніше вмирали. Я не могла звинувачувати у всіх гріхах світу елійців. Вони були просто невеликовно хворими, які готові були на все – щоб мати хоч найменший шанс знову прокинутися вранці. Раніше я багато бачила таких в татовій лікарні. Страшне видовище. Люди з останніх сил приймали дози радіації, або вилікувати рак, або погоджувались на ампутацію кінцівки, щоби встигнути попрощатись з рідними. Все що завгодно. В голову закралась дивна думка. А що, аби життя тих, хто для мене важливий, Залежало б від того, чи зможу я завдати шкоди іншим, чи ні. Мабуть, заради Блу я б змогла це зробити. Чому ти казав, що ти інший? Запитала ніяковіючи. Мої гени дали збій, і я не потребую кохання. Ось чому на рідній планеті мене звали Вайн. Це означає марний, порожній, мертвий. Виходити чужий навіть серед них? Пошубки промовила. Невже ми з ним були більше схожими, ніж мені спочатку здавалося? Навіщо тоді ти залишився з ними? Мене знайшли в купі напівзогнилих тіл і відвезли сюди проти волі. Дан змовчав. Але я бачила, що він просто наважувався мені сказати щось важливе. І я чекала. Це було знаком довіри. Він або скаже... Або змовчить. Вони харчувалися моїми емоціями. «Тому ти казав мені, щоб я більше не виходила в місто?» Сказане не вкладалося. «Як вони могли так вчинитись своїм же?» «Лідці... небезпечні?» «Ні, та і я не був полоненим. Просто зараз у Вайтхелі небезпечно. Всі ці люди кудись зникають, і поки не стане ясно, куди і чому, не ходи одна». Я не хочу, щоб з тобою щось трапилось Мені здається, він навіть не замислювався, наскільки особисто це звучало А ось моє дурне серце зрадливо стислося. Ти надто прекрасна у своїх почуттях Занадто нагадуєш мені своїм світінням океани на Еліусі Бережи себе, Майлайт Добре? Вони у вас білі? Я леді видавила усмішку, щоб приховати ще одну хвилю від цього дивного звертання, яке він постійно вживав зі мною. «Ні, Фіолетові!» На мій здивований погляд він здогадався,